La mijloc de codru, la mijloc de codru des toate păsările ies, din huceac de-a la voiosul luminiș, luminiș de lângă baltă care în trestia înaltă, legănându-se din unde în adâncui se pătrunde și de lună și de soare și de păsări călătoare și de lună și de stele și de zbor de rândunele și de chipul dragii mele.